Розділ 18. Сер, повідомлення з північно-східного бастіону. Ендрю підійшов до Мічела і сів поруч з ним, слухаючи, як поджвакує телеграфний ключ. Молодий солдат сидів згорбившись і писав огризком олівця. Закінчивши, він склав аркуш паперу і простягнув його Ендрю. «Чорт, забирай!» Вигукнув Ендрю. «Гаразд, скажи їм, що я йду!» «Ординарце, мою парадну форму, і швидше!» Пошли також по Калинку і його святійшість. Вийшовши з приміщення, де розміщувався командний пункт, він пройшов коридором до своєї кімнати. Ординарець уже приніс його форму і за допомогою молодого суздальця Ендрю швидко одягнувся. Пролунав стукіт у двері. «Увійдіть!» Увійшов Калинка в забрудненому одязі, за ним сідував Касмар. «Тугари пропонують переговори», сказав Ендрю незворушно. «Що це означає?» Вражені суздальці презернулися. Це пастка, Ендрю, випалив калинка. Відмовся. Ендрю подивився на Касмара. Ти маєш пам'ятати, кіне, що вони дивляться на нас лише як на худобу для їжі. Якщо бик буцнув тебе, чи підеш ти говорити з ним за правилами війни? Ні, ти спробуєш будь-яким способом прехитрити його і потім убити. Вони хочуть дістати нашого ватажка і зроблять для цього все можливе. Я хочу використати цей шанс, спокійно відповів Ендрю, беручи шаблю. Якщо їхні умови будуть прийнятними. Минуло вже більше місяця, друзі мої. Можливо, вони втомилися від облоги. У нас їжа закінчиться раніше, ніж у них, тихо зауважив Калинка. Але вони не знають цього, відповів Ендрю. І, можливо, мій друже, ти помиляєшся щодо цього. Обидва замовкли. Одягнувшись, Ендрю вийшов з кімнати і повернувся до штабу. Мічела, пошли повідомлення Гансу на північний бастіон. Я хочу, щоб тридцять й разом із п'ятим Суздальським з'явилися до східних воріт. Скажи Гансу, що я зустрінуся з ним на третьому бастіоні. Телеграфіст схилився над своїм ключем, а Ендрю, викликавши своїх помічників і кур'єрів, вийшов на площу. У місті стояла зловісна тиша. 1600 осіб із резервної бригади маленькими грубками сиділи по всій площі навколо вогнищ, рятуючись від холоду пізньої осені. Над їхніми головами висів на прив'язі повітряна куля Петрачі. Ендрю вже майже шкодував Генка, молодій людині ніколи раніше не доводилося літати на винаходах, подібних до того, який він сам спроектував, і після першого польоту Петрачі зрозумів, що треба брати з собою відро, щоб уберегти тих нещасних, яким не пощастило опинитися під ним. З блідим, Осунутим обличчям, він день у день виконував своє завдання, піднімаючись у повітря щоранку, щоб подивитися, які зміни сталися в розташуванні Тугар. Схопившись на коня, Ендрю поскакав по дорозі вниз із пагорба. На лінії фронту було незвично тихо. «Принаймні ці переговори дали нам хоча б невеликий припочинок», – подумав Ендрю. Поблизу від східних воріт з'явилися перші ознаки руйнування. Робочі бригади роздрали димлячі руїни, що були колись цілим кварталом складів. Тугари володіли мистецтвом облоги, і їхні катапульти з кожним днем завдавали місту все більших здитків. Тисячі людей тепер стояли, змінюючи один одного, цілодобово, щоб підбирати сотні палаючих стріл, що дощем сипалися на місто, і гасити їх у бочках із водою. Але все ж майже щодня виникало по кілька пожеж. Ендрю на хвилину притримав коня, щоб оглянути руїни. Не менше 50 тонн харчових припасів зникло тут. Якщо так триватиме, Суздаль згорить просто в них на очах. Він кивнув за сажею людям, які на мить припинили роботу з його наближенням. Виїхавши зі східних воріт, він побачив синю форму 35-го, який марширував колоною назустріч йому з боку північно-східного бастіону. Вони, як і раніше, мають молоцювати вигляд, подумав він з посмішкою. Вже немає третини з тих, хто прийшов сюди рік тому, але ж це завжди було так. Під Геттіздргом він втратив половину своїх солдатів за один день, і в Колдгарборі теж. Однак полк все-таки здерігся. Повз нього пропливали порвані в битвах знамена, розвіваючись на легкому прохолодному вітерці. Дві нові назви були вишиті на державному прапорі – Брід і Річкова дорога, поповнивши список, що починався з антієтама. Люди кивали йому з тією звичною прізильярністю – з якою звертаються до свого командира ветерани. А нові обличчя дивилися на тепер уже легендарного кіна з благого вінням. Ганс, який стояв поруч зі своїм полком, під'їхав до Ендрю і віддав йому честь. У них там посланець добре говорить по-суздальськи. Він назвав твоє ім'я і сказав, що тугари викликають тебе для переговорів. Які гарантії вони дають? Спочатку ніяких не давали, і я послав їх до Біса. Ендрю фиркнув. «Схоже, вони все ще чекають, що ми приповзимо до них на колінах». Він повернувся через 15 хвилин із пропозицією дати 10 воїнів у заставу. Але я сказав йому, що ти вартий не менше ста їхніх найкращих воїнів, та того буде недостатньо. Цей звірюка почав бурчати, але тут же погодився. «Мабуть, їм дуже хочеться на мене подивитися», – спокійно зауважив Ендрю. Він також сказав, що вони дають за тебе клятву крові. Щоправда, не маю поняття, що це означає. Ендрю подивився на Касмара, який був явно здивований. Клятва крові – це обітниця Тугар вести чесну гру. Я ніколи раніше не чув, щоб її давали людині. Це справді дуже незвично. Дякую, Ганса, сказав Ендрю, посміхаючись. Приведіть заручників сюди. Навколо виставте додаткові війська і принесіть трохи провізії. Запропонуйте їм Яловичини, щоб вони подумали над цим. Ганс криво посміхнувся. «Будь обережний, добре». Цікава зміна тактики, кинув Ендрю і, кивнувши, щоб відчинили ворота, рисю виїхав за земляний вал. Тридцять п'ятий полк стояв по обидва боки дороги, оголивши зброю. Переїхавши на самоті мостом через рів, він відчув себе так, ніби був голим. Посланець, також сам, сидів на коні з іншого боку рову, підносячись над Ендрю. Обличчя його було холодним і нічого не виражало. «Ти, Однорукий чоловік, що керує цією худобою, почав посланець. Я, полковник Кін, командир Суздальської армії людей, різко відповів Кін, якщо я почую слово «худоба» ще раз, переговори буде закінчено. Тугарин призерливо хмикнув і підняв руку вгору. З передових позицій Тугар виступила колона воїнів і попрямувала до них по дорозі. Дивлячись, як вони наближаються, Ендрю на секунду відчув страх. Якщо це справді було підлаштовано для того, щоб убити його, зараз був слушний момент. «Спокійно, хлопці, спокійно», – сказав він, озираючись на свій ескорт, який нервово стискав у руках зброю. Ендрю відвів коня до краю дороги, демонструючи свою хоробрість не надто на грану, як він сподівався, став дивитися прямо вперед, не поглядом тугар, які, важко ступаючи, проходили повз, і гулкий звук їхніх кроків мірно відлунював у тиші. «Показуй дорогу, посланче», – сказав Ендрю зарозуміло і, торкнувши шпорами коня, попрямував за тугарином до його війська. Важкий дух смерті вдарив йому в ніс, коли вони минули забійні ями та укріплення, де досі лежали тіла, не прибрані після першого дня облоги. Покинувши нарешті це місце, Ендрю і посланець проскакали галопом ще сотню ярдів і вступили в розташування тугар. У них була сильна позиція, яка багато в чому повторювала їхні власні укріплення – це Ендрю побачив одразу. Були насипані землянівали зі спеціальними майданчиками для катапульт, що посилають каміння або списи. Катапульти були обгороджені важкими колодами для захисту від артилерійського вогню. Петляючи одним із проходів, влаштованих для того, щоб робити вилазки, Ендрю відчув крижений страх. По обидва боки стежки стояли сотні озброєних до зубів тугар. Хоча він їхав верхи, більшість воїнів, що завмерли в строю, були вищими за нього. Їхні незграбні шоломи із загостреними виступами закривали все обличчя, крім очей, що дивилися на нього з ненавистю та презирством. Військові луки були натягнуті, з плечей звисали подвійні сагайдаки, наповнені чотирифутовими стрілами. Від плечей до колін їхні тіла прикривала важка кольчуга, до поаса були прикріплені великі сокири або мечі. У битві на річковій дорозі таких, як ці, не зустрічалося. Мабуть, це був спеціальний підрозділ для завдань, подібних до тієї, яку вони виконували зараз. Однак шоломи були йому знайомі, він бачив їх у свій бінокль під час безперервної щоденної перестрілки, єдиним результатом якої були страждання з обох сторін. Діставшись до кінця строю, він був вражений, побачивши окремий підрозділ тугар, озброєних мушкитами. Здобич з останньої битви зметикував він. Можливо, у них лише пожменці патронів на кожну рушницю, але видовище тим не менш неприємне. Вони поїхали далі, і Ендрю подумав, що, наймовірніше, головною метою цих переговорів було викликати в нього жах предмітцю Тугар. Підрозділ за підрозділом вишикувалися вздовж дороги, піші лучники, кінні лучники, важка кіннота, потім ряд катапуль подвійного закручування з десятифутовими списами, які були складені штабелями, як дрова. А потім він побачив те, що не могло залишити його байдужим. За поворотом був вишикуваний довгий ряд воїнів людей із похмурими обличчями. Наблизившись до них, Ендрю притримав коня і зустрівся поглядом із Михалом, який дивився на нього з неприхованою ненавистю Обличчя його було зрите глибокими віспинами «Значить, він теж став жертвою епідемії», – зрозумів Ендрю Ще до приходу тугар із вазіми просочувалися чутки, які жахнули його Майже третина населення померла від віспи, ще третина перехворіла і залишилася знівечиною Звичайно, їхній патріарх Ігор звинувачував у всьому Суздальську церкву. Еміл неодноразово посилав гінців, благаючи дозволити йому приборкати епідемію, але Ігор відмовився, і ця відмова привела його до братської могили жертв віспи. Коли Ендрю наблизився, Михайло сплюнув. Кілька кінних тугар, що супроводжували Ендрю, під'їхали і встали між ними. «Давай покінчимо з цим тут і зараз», – прогарчав Михайло, «меч проти меча». Ендрю, нічого не кажучи, дивився на його обличчя, спотворене віспою. «Це все через тебе. Ви могли б боротися разом із нами проти спільного ворога», – сказав Ендрю незворушно. «І померти, як усі ви, дурні, скоро помрете. Якщо нам і судилося померти, то ми помремо як люди. Це краще, ніж бути рабом у тугар». Рука Михайла схопилася за руків'я меча. Найближчий до нього тугарин попереджувально прогавкав щось. Вихопивши меч, і спіхов. Михайло довго сидів нерухомо, потім його рука поступово ослабла і впала. Ендрю відчував ледь не жалість до цієї людини, яка була принижена перед його воїнами. Пришпоривши коня, він поїхав далі. Перед ним розкинулося велике наметове місто Тугар. Кожен намет був схожий на перевернуту чашу діаметром 20 футів і 10 футів завишки. За тиждень до цього на річковій дорозі з'явилися перші вози, завантажені наметами. Цей незвичайний караван можна було спостерігати щодня. У полях вище дамби було роздито ціленаметове місто жінок і дітей, що простягалося до самого горизонту. З ними прийшли й інші воїни, чисельністю кілька десятків тисяч, і розташувалися вздовж усієї лінії облоги. Піднімаючись по пагорбу, Ендрю проїхав повз кілька повстяних наметів діаметром майже 100 футів, але навіть вони здавалися карликами порівняно з гігантським центральним шатром. Він багато разів витріщався на нього в бінокль, але, побачивши зблизька, був приголомшений пишнотою цього житла. Замість простої повсті, як у наметах воїнів, ця споруда була покрита золотою тканиною, яка робила її схожою на величезний купол, що виблискував на сонці густим темно-червоним кольором. Вхід був завішений портьєрами з розшитого сріблом оксамиту, навис підтримували різьблені стовпи, інкрустовані дорогоцінним камінням. Посланець зупинив коня і зліз із нього, знаком запропонувавши Ендрю наслідувати його приклад. Коли Ендрю злазив з Меркурія, вітер доніс до нього якийсь дивний запах. Він помітив збоку від шатра строму диму, що піднімався з ями. Землю біля ями, мабуть, нещодавно розрівняли, але це не могло заховати того, що було там раніше. Посланець простежив за поглядом Ендрю і подивився на нього, скривившись в усмісці. Ендрю відповів йому поглядом, сповненим холодної ненависті й презирства. Ми прибрали залишки нашого бенкету минулої ночі перед твоїм прибуттям, сказав посланник, посміхаючись. Ми не хотіли тебе налякати. Коли ця війна закінчиться, повільно промовив Ендрю, я особисто простежу, щоб твоє тіло закопали в яму. Посланець нічого не відповів, але якусь мить здавалося, що він може втратити контроль над собою. Потім, відвернувшись, він подав Ендрю знак уйти в шатро. Він увійшов туди один, і м'який сутіно був приємний після яскравого сонця. Зупинившись, щоб дати очам звикнути до напівтемряви, Ендрю озирнувся, намагаючись не виказати свого страху. «Якби вони хотіли вбити мене, розміркував він, вони бавно вже зробили це. Або, може, вони бережуть мене для чогось набагато гіршого». І серце його раптом забилося від цієї думки. «Ти, чиє ім'я Кін, підійди сюди». Він розрізнив кілька темних фігур перед ледь тліючим жаровною в центрі шатра. Зробивши глибокий вдих, Ендрю пішов уперед. Їх було тільки троє, і величезний порожній простір змушував його почуватися ще більш маленьким і вразливим. «Я теж спробував створити такий ефект», – міркував він про себе. Все це складові гри – обдурити, залякати і вивчити реакцію. Ця думка прогнала його страхи, і коли він зупинився, надійшовши до тугар десяток футів, Серце його знову билося рівно. Йому здалося, що він уже бачив того, хто стояв праворуч, і потім він зрозумів, що це був оповіщувач. Тугарен, який стояв ліворуч, був старий, його довге кошлате волосся майже зовсім посивіло. Ендрю одразу впізнав у ньому того воїна, якого він бачив перед перевалом і який майже щодня об'їжджав з інспекцією лінію облоги. Ендрю злегка кивнув йому, і на його подав, Тугарен відповів йому тим же. Очі старого дивилися на нього з явною цікавістю, що контрастувало з обережністю, яка виходила від могутнього Тугарина, що сидів між цими двома. Це він, сказав оповіщувач Мусті, який не виявляв жодних емоцій. «Традиція велить», сказав оповіщувач про дивлячись на Ендрю, щоб худоба висловлювала смиренну покірність перед каркартом Мустою і перед усією тугарською расою. «Я пам'ятаю тебе», відповів Ендрю спокійно, і ти маєш пам'ятати, що я не висловлював смиренної покірності під час нашої першої зустрічі. Я не буду цього робити і зараз, і не допущу, щоб мене називали худобою». Оповіщувач почав щось говорити, але Кубета жестом вилів йому замове канути і швидко сказав щось мусті. «Я трохи знаю твою мову», – сказав Кубата, роблячи знак оповіщувачу віддалитися. Той мовчки вийшов із шатра. Коли я був дитиною, у мене вдома був улюбленець Рус, «І я вирішив знову навчитися цієї мови», – сказав Кубата, сідаючи поруч із мустою. «Ти називаєш себе Кін і ти Янкі. Ендрю кивнув. Це ти створив армію русів. Я та інші янки, які приїхали сюди зі мною, просто підказали їм дещо, решту вони зробили самі. На мене справило враження те, що ти створив Кіне. Дещо здивований, Ендрю кивнув на знак подяки». Запитай його, чому він і ті, хто з ним, не визнають моєї влади, велів Муста. Кубата переклав запитання. Тому що ми не підемо добровільно до твоїх забійних ям. Ми правимо чесно і справедливо, сказав Муста. Ми забираємо тільки двох із десяти, хоча в нашій владі забити всіх. Це не справедливість. Це означає тримати людей як стадо і використовувати їх у їжу за вашим бажанням. Для нас це гірше рабства. І все ж переважна більшість при цьому продовжують жити, і дуже багато хто міг би продовжувати жити, якби ви підкорилися. Значить, мета цієї зустрічі запропонувати якісь умови. Це бажання Мого Каркарта відповів Кубата. Підкоріться зараз, і ми будемо забирати двох із десяти, як завжди. Ваші машини будуть знищені, і вам буде заборонено виготовляти нові. Зроби це і ти будеш боярином і отримаєш право дарувати звільнення будь-кому, кого ти вибереш, у розумних межах. Ні. Муста розлютився від цієї короткої простої відповіді, яка не потребувала перекладу, але Ендрю відчув, що його відмови чекали. При цьому помруть тільки деякі, а якщо ви будете чинити опір, помруть усі. Я не бачу в цьому сенсу. Мене дивує ця пропозиція, сказав Ендрю незворушно. А ви б підкорилися нам, якби у нас були забійні ями. Ви, горде плем'я, і, гадаю, ви теж боролися до кінця. Кубата переклав це Мусті, який подивився на старого з таким виглядом, ніби не дочув. Але ж вони худоба, сказав Муста. Це не чувано. Ту худобу, яку ми знаємо, завжди привчали підкорятися. Їх підкорили ще наші правоці. Ці янки інші. Ми бачимо, як вони б'ються і як навчили русів. Коли ми вважали, що спіймали їх у пастку, мене вразило, «Скільки людей пожертвували життям заради порятунку своїх товаришів? Так зробив Бейту Гарен, щоб врятувати свій клан. Тепер ми бачимо, що й вони роблять так само. Я майже радий, що він не прийняв нашу пропозицію», сказав Муста, дивлячись на Ендрю. «Вони занадто небезпечні, ми повинні знищити їх усіх. Це ми намагаємося зробити», зауважив Кубета Сухо. «Спробуй з'ясувати інші речі, які я хотів би знати». Кубата подивився на Ендрю, який терпляче перечікував їхню приглушену розмову. «Коли ти прийшов через ворота світла?» Це питання застало Ендрю Зненацька. «Коли я зустрів твого оповіщувача, він теж про це говорив», – сказав Ендрю. «Значить, ви знаєте про ворота?» «Цим шляхом тут з'являється вся худоба», – відповів Кубата. «Чи йшов хто-небудь назад?» – запитав Ендрю, «не в змозі стримати цікавість. Значить, йому хотілося б піти», – зрозумів Кубата. Він не знав відповіді на це питання. І, бажаючи бути чесним, негативно похитав головою. «Ви хотіли б повернутися?» «Деякі хотіли б», – відповів Ендрю. «Хтось, можливо, хотів би залишитися. Це могло б бути виходом для цих набридливих істот», – подумав Кубета і знову повернув розмову до самого Ендрю. «Оповіщувач доповідав мені, що ти прибув на початку літа попереднього року». «Вірно. Тобто ти зробив усе це?» Побудував свої машини, створив армію і повалив законних правителів, менше ніж за рік. «Щодо перших двох справ, то ти правий», – відповів Ендрю. «А правителів ми не скидали, це народ Суздаля повстав і попросив нас очолити його». Кубата подивився на Мусту і переклав йому сказане. «Боярин Михайло нам, як я й припускав, сказав Муста. Це знову бунт худоби проти правителів, яких ми поставили над ними». Прибуття цих Янки переважило шальки теразів. Так сказали нам полонені, яких ми захопили. Що це за ворота? Запитав Ендрю, коли тугари замовкли на мить і подивилися в його бік. Ти не знаєш. Ендрю відчув, що хитрувати не має сенсу, і просто кивнув у відповідь. Можливо, одного разу ми розповімо тобі, за певну ціну. Зрозуміло, незворушно сказав Кубата, відчуваючи задоволення від того, що побачив розчарування в очах людини. «Чи має тоді сенс продовжувати цю розмову?» Сказав Ендрю. «Я попередив вас заздалегідь, що ми не підкоримося вам. Однак я можу запропонувати вам наступні умови. Якщо ви відведете війська від міста, ми не будемо цьому перешкоджати і не будемо атакувати вас. Це єдина угода, яку я можу вам запропонувати. Я припускаю, що провіант закінчиться у вас швидше, ніж у нас. Ви могли б знайти більше де-небудь ще». Але ваша гордість або ваш відчай не дозволяє вам залишити нас непокараними. Не дозволяйте гордості погубити вас. Відвага цієї людини, подумав Кубата, викликає захоплення. «Ви ж знаєте, що ми переможемо вас», – сказав Кубата м'яко, без жодної погрози в голосі. «А коли ви це зробите, де будете ви з вашою перемогою?» Відповів Ендрю. «Ми не залишимо вам тіл для ваших бенкетів, тому що спалюємо і ховаємо наших мерців». В результаті вам нічого не дістанеться. Я знаю одне, зважився ризикнути Ендрю. Ви прийшли сюди на два роки раніше встановленого терміну, такого ніколи ще не траплялося. І в першу чергу це було не через нас, хоча ваше прибуття з одними воїнами було явною відповіддю на нашу появу. Але вас привело сюди щось ще. Я чув про ваших суперників-мерків. Я ти дізнався про це. Запитав здивований Кубата. «Наш великий корабель плавав у південні води і зустрів там людей, які не чекали вас раніше, ніж через два роки. Але я не думаю, що це мерки змусили вас прийти сюди раніше. Що ж тоді?» – «Холодно», – запитав Кубата, – не бажаючи показувати свій інтерес, але не в силах стримати себе. «Голод», – сказав Ендрю. «Ви дозволили собі стати повністю залежними від нас у всьому, що вам необхідно. Коли останні тугари знайшли або виростили собі їжу?» Ні, ви живете за рахунок нашого поту і нашої крові. І ось ваша худоба, коли він вимовив це слово, його обличчя спалахнуло від гніву, почала вмирати. Ендрю замовк на хвилину, щоб дати кубаті перекласти. Здавалося, хвороба йшла попереду вас, ось чому ви так швидко просувалися вперед, впадаючи у вічай від неможливості перегнати її. Якби швидко ви не рухалися, хвороба випереджала вас. Якщо ви знаєте про мандрівників... Які рятуються від вас втечею, ви маєте знати, що хвороба подорожує разом з ними. Якщо ви йдете повільно, то хвороба рухається повільніше. Йдете швидше, і хвороба поширюється швидше. Я думаю, Кубато, ти і твій народ на волосині від загибелі. Це ви починаєте вмирати від голоду, а не ми. Можу ще додати, сухо сказав Ендрю, що ми, Янки, знаємо, як запобігти хворобі, і вам має бути відомо, що тільки суздальці уникли цієї напасті. Ми запропонували свою допомогу правителям вазіми, але вони прогнали нас. Третина міста загинула, залишилося занадто мало здорових, щоб вистачило для ваших ям або для того, щоб заготовити достатню кількість їжі для вашого народу. Ошелешений кубета повернувся до мусти і став щось обговорювати з ним. «Невже це правда?» – запитав здивований Муста. «Це, здається, єдиновірним поясненням», – відповів Кубата. «Як усе просто, ми мали здогадатися. Можна було б спробувати переловити всіх мандрівників, але ми з тобою знаємо, що їх завжди виявляється більше, ніж ми можемо спіймати. Тоді ми дійсно приречені, навіть якщо здобудемо перемогу тут», – тихо сказав Муста. «Відправ його назад. Ми повинні обговорити це» і я не хочу, щоб він знав про наше занепокоєння. Я думаю, він уже все зрозумів», – зауважив Кубата. Відійшли його геть. Кубата кивнув і обернувся до Ендрю. «Ми поговоримо з тобою іншим разом», – м'яко сказав він. «Ти, кого звуть Кін, вільний і можеш йти. «Як твоє ім'я?» – запитав Ендрю. «Мене звуть Кубата, хранитель меча Тугарської орди. Не відчув нічого образливого в цьому питанні», – сказав Кубата. «Це тебе я бачив, коли ми вперше зіткнулися на полі бою». Кубата кивнув. Майстерний маневр перед перевалами, великодушно сказав Ендрю. «Я б захопив вас усіх, як і мужність і самовіданість твоїх людей», відповів Кубата, вражений тим, що говорить так і з людиною, але він не зміг би відповісти по-іншому. «Ти можеш іти», додав він, «але ми, можливо, ще поговоримо». Ендрю кивнув і, на свій подов, віддав честь. «Кіне». «Ти знаєш, що врешті-решт ви все одно програєте». Ендрю нічого не відповів. «Якщо знадобиться, ми пожертвуємо п'яти десятьма тисячами, щоб забратися на ваші стіни. У нас немає іншого вибору, окрім перемоги», сказав Кубата тихо. «Як і в нас», похмуро кинув Ендрю. «Вони, чума, і мають бути знищені», прогарчав Тула, і його рев підхопили вожді кланів, що зібралися. «Якщо ми залишимо їм життя», сказав Зан, встаючи. Вони виявляться в десять разів гіршими за віспу, яка вразила нашу худобу. Ви, напевно, збожеволіли, якщо думаєте про якусь угоду з ними. Муста сидів спокійно, тоді як навколо нього запанував хаос. «Ми візьмемо місто зараз же!» – кричав Тула. Кубата встав. «Так, ми можемо взяти їхнє місто», – м'яко сказав Кубата, «і можемо зробити це двома способами. Або почекати». «Поки всі вони не вимруть від голоду, і тоді через кілька місяців помремо і ми, або штурмом взяти їх, і тоді тисячі, десятки тисяч наших людей загинуть. Ми і так вмираємо», – проревів Тула. «Або ми можемо дійти згоди з ними», – тихо закінчив Кубата. На мить усі ошелешено мовчали, а потім послідував вибух люті. Муста сидів збоку, не повертаючи до зборів голови. Коли Кубата кинув погляд у бік Каркарта, Муста опустив очі. Кубата пильно подивився на свого друга, потім відвернувся від нього і вийшов на середину шатра. «Як хранитель меча Орди я вмагаю, щоб мене вислухали в колі промов, спокійно сказав він. Але шум тривав, поки нарешті Муста не встав, і тоді всі замовкли. «Коли говорить той, хто є хранителем меча Орди вже протягом півтора оберту, він має бути почутий», – незворушно сказав Муста. «Слухати його образливі марення», – закричав Тула. «Може, ти і сам цьому віриш?» Муста повернувся до Тули, взявшись за меч. як каркарт я кажу, що він має бути вислуханий, і з похмурою погрозою в голосі сказав він. Тула з відвертою зневагою пройшов у дальній куток шатра. Кубата, наче відірвавшись від глибоких роздумів, подивився на присутніх. Я служу тугарській орді, я хранитель меча півтора оберту», почав він спокійно. «Я командував при Ончі, і при Аре, і при Ізгарі». До цього я був командиром Олькти, а починав із самих низів, я походжу з простих Тугар. Я завжди ставив життя моєї орди і честь мого Каркарта вище за свої інтереси. Ось чому я кажу, що ми повинні дійти згоди з Янкі Тарусами. Невдоволене ремстування почалося знову, але потім затихло, оскільки Кубета залишався в колі промов, а якщо Тугарен був допущений до нього, то тільки сам Каркарт міг позбавити його права голосу. Мій досвід дозволяє мені стверджувати, що це буде найкраще для Орди. Я виріс, живий досяг свого віку, дотримуючись звичаїв нашого народу. Був час, якщо вірити легендам, коли наші святі предки подорожували навіть до зірок колеса, будували дивні й чудесні машини. Їхні творіння ми бачимо ще й сьогодні, зокрема й ворота, або тунелі світла, які іноді приносять нам істот з інших світів. У книгах шаманів сказано, що їх можна було відкривати і закривати за бажанням, і таким чином наші предки подорожували в далекі краї, помістивши ці пристосування в багатьох віддалених світах. Кажуть також, що коли хто-небудь подорожує через тунель, час здійснює безліч обертів, а для того, хто подорожує, проходить лише мить. Але вміння керувати воротами втрачено, і в нашій Валденії вони відкриваються час від часу випадково. У землі мерків кажуть, що їхня худоба інша, що вона приходить з інших світів, хоча я й не бачив цього. Але як там не було, наші предки колись були дуже могутні. Чому ми повинні слухати ці повчання? Різко перебив його Тула. Це не наша турбота. Наші предки були богами, але ми, тугарська орда, господарі світу, яким ми вічно кружляємо в нескінченій скадці. Саме тому вам і потрібно це вислухати, незворушно сказав Кубата. Чому ми втратили це мистецтво, ці знання? Що сталося з народом тугар? Я ж сказав ми стали господарями світу, гавеканувтула. Можливо, Еони тому це було так, але хіба зараз ми справді господарі? Присутні з занепокоєнням перезирнулися. Ким ми стали? сказав Куба там'яко. Справді, господарями. Я починаю думати, що ні. Тому що якась смердюча худоба чинила нам опір. Обурився зан. Ми зітремо їх з лиця землі і закопаємо їхні кістки. Все це глибше, набагато глибше, відповів Кубата. Ми не знаємо, як саме все було організовано раніше, але відомо, що сто або більше обертів тому наші предки не вбивали прибульців з інших світів, а знаходили їм застосування. Ми щадили їх. Ми ставили правителів над ними, щоб вони керували ними, коли нас немає. Ми взяли їхніх коней і вивели породу, яка підходила нам за розміром. Ми розселяли їх по світу, давши їм багаті землі, які вони обробляли. Ми почали їсти їхнє м'ясо. І стали їхніми рабами. Усі ошелешено мовчали, у поглядах читалося здентеження. Подивіться на нас, швидко продовжив Кубата, намагаючись попередити спалах гніву, який міг обрушитися на нього. Що ми створюємо? Нічого. Щороку ми вирушаємо в нову країну, що належить тим, кого ми називаємо худобою – Забиваємо їх, беремо те, що нам необхідно, а навесні прибираємося на наступну годівлю. Нарешті ми стали брати тисячі з собою. Ми звемо їх «улюбленцями», але хто вони насправді? Якщо потрібно майстерно викувати якусь річ, то це дручається улюбленцям. Якщо потрібно виготовити щось цінне, навіть луки зі стрілами, це виготовляється тими, у кого ми зимуємо, або улюбленцями. Таким чином, ми вміємо тільки битися, Народжувати дітей і жити за рахунок тих, кого ми називаємо худобою. Жоден тугарин не ризикне заплімувати своє ім'я, спробувавши створити своїми руками те, що може бути зроблено худобою або улюбленцями. Так ми перетворилися на їхніх рабів. Прийшла віспа, і подивіться, що з нами стало. Певні речі вже не повернути, навіть стріл нам уже не вистачає. Ми забули все, що знали наші предки, і живемо тільки завдяки плоті праці інших». Це наше право, як тугар. Проревів тула й присутні, схопившись на ноги, обрушили свою лють на Кубату, хоча деякі, хто слухав його уважно, мовчали. Я знав, що ви не станете слухати мене, сказав Кубата, повторивши свої слова кілька разів, доки збори нарешті не заспокоїлися. Так навіщо ти витрачав наш час? закричав зан. Це було попередження, відповів Кубата холодно, і остання спроба переконати вас. Ці люди змінюються тих, хто приходив до нас тисяч років тому, ми перевершували у зброї та силі. Я чув, як Алем говорив про темнобородих, які приїхали на величезному човні, такому, як корабель янки, і як вони знищили понад сотню тугер перед тим, як загинули. Я бачив їхню зброю, що вивергає грім. Тепер прийшли янки, і їхня зброя ще досконаліша. Невже ви самі не бачите. Раса людей розвивається, а ми залишаємося на місці. «Тому ми вбиваємо їх, щоно вони з'являються з тунелю», – спокійно сказав Зан. «Дуже просто. Можливо, це й було б рішенням. Але хіба ми не повинні розуміти те, що бачимо? Наша раса була за два кроки візірок, а тепер ми скочуємося вниз і навіть не можемо зробити зброї, яку наші вороги використовують проти нас. Я ходив по величезних будівлях, де янки робили свої військові машини. Жоден тугарен в орді не може створити такі речі своїм руками», «А ці люди зробили це менше, ніж за рік», – проревів Кубата. «Ми бачимо руїни великих міст, які побудували наші предки, і ми стоїмо перед ними, як діти. Ми не вміємо будувати, а люди вміють. Чи буде цьому колись кінець?» – запитав Тула Холодно. «Нам не потрібні незв'язні промови того, хто занадто старий, щоб командувати, і тому боїться». Кубата благально озернувся на мусту, але Каркарт не поворухнувся – і Кубата побачив у його очах, що його час говорити закінчується. Тоді ви слухайте мої останні слова. У розмові з Янки місяць тому він сказав нам, що знає секрет віспи, що ми самі ведемо її перед собою. Ми чули про це. Худоба бреше, вигукнув заду командир одного з уменів. Тоді чому віспа не вразила їх, хоча дійшла до Вазіми та інших місць, де ми теж були. Їм просто пощастило. Ось і все, відповів воїначальник. Оглянувши присутніх, Кубета зрозумів, що навіть прості логічні доводи, що стосуються хвороби, не дійдуть до слухачів. Закінчивши свою промову, я вислухаю ваше рішення, хоча вже знаю, яким воно буде. Домовтеся з цими людьми, запропонуйте їм покінчити із забійними ямами і з цією війною в обмін на їжу, якої нам вистачить до наступного сезону. Їжу, яку може запропонувати нам худоба, ми ще витерпимо, різко почав Тула але тугари завжди володіли винятковим правом харчуватися плотю. Так було споконь віку. Де з людської плоті ми загинемо? Тоді ми повинні знайти інший спосіб. Хіба наші батьки не їли їжу, яку самі створювали? Домовтеся з людьми. В обмін на мир вони навчать нас, як зупинити віспу. Ми не будемо безпорадні. Ми продовжимо наш шлях світом і будемо здирати нашу данину, але вже не людською плотю, і тоді ми дізнаємося від цих істот їхні секрети. У цьому наша єдина надія на порятунок. Кубата втомлено оглянув збори. Тому що якщо наші батьки колись літали до зірок, то коли-небудь і ми зможемо навчитися від цих людей, як робити машини, і таким чином повернемо собі нашу справжню спадщину, яка була у нас до того, як ми впали. Бо хто ми зараз, як не раса, яка прийшла в занепад? Ми – раби тих, кого ми вважаємо своїми рабами». Кубата з сумом подивився на свого старого друга, який, підвівшись, не відривав від нього очей. «Я знаю, що тут наші шляхи розходяться, мій друже», – сказав Кубата спокійно, а потім знову звернувся до зборів, «це мої власні слова, а не слова мого каркарта. Худоба має бути знищена», – вимовив му старівним тоном, дивлячись повз Кубату. «Мій старий друг добре керував нами в бою, але якщо ми залишимо цих янків живих, то, коли ми повернемося наступного разу», вони будуть занадто сильні і їх неможливо буде знищити Вони повинні померти зараз Але ми помремо тут від голоду, якщо залишимося, заперечив Кубата А якщо ми будемо рухатися вперед, ця напасть весь час буде випереджати нас Ключ до неї в'янки Тільки вони можуть показати нам, як зупинити її Усі вони мають бути умертвлені і кинуті в ями, кинув муста різко Ми будемо атакувати їх, доки вони всі не загинуть «Ти намагався врятувати якомога більше наших воїнів під час цієї облоги. Ти правильно робив, але тепер з кожним днем ми стаємо слабшими. Скоро випаде сніг. У цьому місті півмільйона голів незараженої худоби, і я захоплю його». Сумно кивнувши, Кубета відстебнув свій меч з Поаса і випустив його з рук. Меч упав на підлогу, а Кубета знову подивився на присутніх. «Я сказав те, що думаю», – з Сумом промовив старий воїн. «Моєму каркарту потрібен ватажок із вогнем юності в крові. Я йду на спочинок, щоб прожити мої останні дні в роздумах». Усі мовчали, коли Кубата виходив із шатра з високопіднятою високопіднятоїнголовою. Багато хто зі старших кланових вождів і воїнів схиляли голови на знак поваги, коли він проходив повз. Але більшість присутніх охопило збуджене очікування. Муста дивився, як іде його старий друг, і про себе вилався. Щось у його душі підказувало йому, що в словах кубати була правда. Але змінити все зараз означало плювати проти вітру і чекати, що він змінить напрямок. Його власне становище було дуже хитким, тому що через криваві втрати перших атак і стомлюючу облогу всі вже втрачали терпіння. Щоб зберегти владу, потрібно було якомога швидше змінити ситуацію на краще. Кілька тижнів він намагався переконати в цьому кубату, який дедалі більше віддалявся від нього. І коли лідери кланів зажадали скликати ці збори, він знав, що тут їхні шляхи остаточно розійдуться. Муста оглянув збори, які завмерли в очікуванні. Нарешті його погляд зупинився на тулі, і він кивнув йому. Вождь клану виступив уперед і жадібно схопив меч під загальний рев схвалення. Муста дивився на свого суперника, і обличчя його нічого не виражало. Принаймні тепер буде на кого звалити провину в разі невдачі. Якщо ж вони переможуть, то по честі дістануться йому. Настав час Бенкету, оголосив Муста, і, гарчачі від захоплення, всі кинулися геть із шатра. Дві абсолютно здорові скотини були обрані на сьогоднішній день. Вони були найкращої породи, молоді, повнокровні, і ця жах хоча б на якийсь час відверне його задерливу знать. Вони будуватимуть плани завтра, і якщо їм пощастить, ця війна скоро закінчиться. І скільки б воїнів не довелося втратити, відповідальність за втрати лежатиме і на тулі, звичайно, теж. «Все це не дуже мені подобається», – сказав Ендрю спокійно, розглядаючи позиції ворога через бінокль. «Вони затівають щось серйозне», – відгукнувся Ганс. «Весь день роз'їжджають туди-сюди». Петрачі доповідає, що вони відтягли назад цілу купу возів із жінками та дітьми. У верхньому таборі тепер немає жодного воїна. «Вниз!» Обидва пригнулися. Важка стріла влучила в дах їхнього укриття і, крутячись, впала за ним. Їхні кур'єри без кінця скачуть туди-сюди по всій лінії фронту, продовжував Ганс, обережно визираючи з бастіону. А я сподівався, що вони продовжать цю кляту облогу. Навіть якщо ми помремо від голоду до приходу весни. Так, це всього лише відтягування неминучого, але все-таки відтягування, сказав Ендрю спокійно. Бог свідок, якщо вони атакують нас, це дорогу їм коштуватиме. Мабуть, вони все-таки вирішили змінити тактику. Як ти думаєш, коли вони вдарять? Сьогодні занадто пізно. Завтра, з першими променями сонця. На їхньому місці я бударив по всьому фронту протягом шести миль, і тоді наша оборона рано чи пізно тріснула б десь. Ганс кивнув, погоджуючись. Ну що ж, вимовив Ендрю повільно і значуще. У такому разі всім підрозділам бути в бойовій готовності за дві години до світанку. Ми будемо сідувати наміченому плану. Геюстон разом із 35-м полком і дивізіоном артилерії в резерві. Решта три дивізії на зовнішньому валу – зв'язок з усіма дивізіями по телеграфу. Якщо їм вдасться пробити пролом, ми постараємося оточити їх. Але якщо це не вийде, ми відведемо всіх за внутрішню стіну». Ендрю подивився на Калинку і Касмара. «Я хочу, щоб усіх, хто не бере участі в битві, евакуювали із зовнішнього кільця». Поки ще темно. Ми втратимо майже половину житлових приміщень, тихо зауважив Калинка. Місто буде переповнене. Але ми знали про це заздалегідь, відповів Ендрю. Потрібно, щоб вони не заважали військам і залишалися спокійними, щоб не сталося. Ваша святість, сподіваюся, що у вас є відповідний набір молитов на цей випадок. Касмар напружено посміхнувся. Якщо це воля парма, то це його воля, відповів патріарх розважливо. Намагаючись не розбудити Таню, Готорн нахилився, обережно поцілував її в щоку. Вона злегка поворухнулася, потім знову згорнулася клубочком. Підійшовши до колиски, він з любов'ю подивився на Андрею. Поправив її ковдру і вийшов із кімнати. «Можливо, саме за це я і беюся. подумав він. «Можливо, врешті-решт до цього все і зводиться. Я ж не можу стояти осторонь і пасивно дивитися», як моя сім'я зникає в забійних ямах? Він узяв шаблю і пристебнув її. Або в цьому є щось ще. Шепотів його внутрішній голос. Можливо, спробувавши крові, я уподібнився дикому звіру. Тепер усе стало так легко, це крижане хвилювання перед лицем смерті і бродя з нею стали звичними. Чи зможе він коли-небудь забути ту хвилину, коли він наказав шикуватися у квадрат, коли перелякані люди дивилися на нього і він міг їм щось дати? І вони брали це щось і билися. Він ніколи не відчував життя так гостро, як у той момент. Кожен нерв дзвонив, як натягнута струна. Він упивався життям і силою, яку вона може давати. Готор намагався втихомирити цей внутрішній голос, але голос його не слухався. Навіть зараз це почуття пробуджувалося в ньому знову. Відчинивши двері, він вийшов у ніч. Він зустрів Дмитра і відповів на його вітання. «Ваш полк побудований і готовий, сер», – сказав Дмитро, широко посміхаючись. «І ось цей момент мені теж дуже подобається», – подумав він. «Дуже добре, майоре, тепер нам залишається тільки чекати. Краще б ти повернулася у внутрішню частину міста», – сказав Ендрю з благаючою ноткою в голосі. Відкинувши волосся з очей, Кетлін подивилася на нього і посміхнулася. «Ти ж знаєш, що я не можу цього зробити», – сказала вона м'яко. Моє місце тут, у госпіталі на предовій. Не хвилюйся, якщо що-небудь трапиться, у мене буде маса часу дістатися до міста. Обидва знали, що вона бреше, але ні той, ні інші не могли сказати про це вголос. Вони дивилися один на одного здентежено, і обоє боялися зізнатися у своїх страхах. Він хотів обійняти її, але від його дотику вона стиснулася. «Іди», – прошепотіла вона, ковтаючи сльози, що підступали. «Іди без слів, мені не винести думки, що це може бути прощанням». «Побачимося наприкінці дня», – відповів Ендрю, намагаючись стримати тремтіння в голосі, приховати власні страхи. Легко поцілувавши її в лоб, він повернувся і вийшов. «Я не буду на нього дивитися», – подумала вона, боячись, що, зробивши це, наведе на нього біду. Але коли він вийшов із госпітального барака, погляд Кетлін проти її волі зупинився на його силуеті, що зникає в темряві. «Господи, будь ласка!» – прошепотіла вона. «Більше не треба, більше не треба!» Дивлячись на пагорби на північ від міста, він побачив, що їхні вершини купаються в перших червоних променях сонця, що сходить. Світло розливалося по оголених деревах і забарвлювало сніг у колір крові. Не кажучи ні слова, Каркарт Муста кивнув тулі, який із переможним криком поскакав геть. Почувся голос нарги, підхоплений іншими, і ось військом пронісся звук тисяч рогів, що гуде покликом смерті.